doar martor campanii de sacrificare ca intenționsel. S-a încercat guvernului, deputații comunisti au depusând. Pe fundalul contradictorii dintre liderii ai. Eu unpozimist am, am șjudicat -o, o perioadă. Guvernul Alianțe pentru integrare Europeană 2 a fost emisă astăzi de parte. Săptămâna, Săptămâna politică, politică. Cu bogatul și negru. numai la vocea Basarabiei. Săptămâna politică. Doamnelor și domnilor, bună seara. Săptămâna politică la vocea Basarabiei Cu Petru Bogatu și Nicolae Negru Eu sunt Nicolae Negru La celălalt microfon este Petru Bogatu Chinezii consideră că e o catastrofă E un nenoroc să-ți viața în perioada de tranziție, Dar ei, Petru, nu au trecut prin perioade electorale ca noi noi putem spune că e un nenoroc dublu Poate atunci de Când ești Poate în perioada de tranziție și în perioada electorală Tocmai de ce evită reformele Partidul Comunist Chinez Ca să nu aibă loc alegeri da, Ca să nu, să nu treacă prin perioade de tranziție exact, da. Dar avem și noi de altfel un proverb similar schimbarea domnilor bucuria nebunilor cu asta era legată această zicere a chineșilor cu totuși cu nu perioade electorale dar cu uh, perioade între care pleca un rege sau un împărat mai bine zis și vine alt împărat iată că noi ne aflăm uh, în pragul unui asemenea pe perioade dar vorba cei ce val ca valul trece nu trebuie să disperăm Asta, așa, am spus așa, treacă. Nu cu Intenția de a-i speria Pe stimații noștri radioascultători Fiindcă sunt Mulți care îi sperie Mai ales că opoziția Asta e rolul opoziției Opoziția acum trebuie să sperie Iar puterea trebuie să demonstreze Că ea are totul În grija ei Că observă totul Că totul este sub control a început săptămâna cu decizia Curții Constituționale referendumul propus de PLDM și PLR nu va mai fi organizat la 30 noiembrie în ziua alegerilor parlamentare vom încerca să înțelegem de ce a luat Curtea Constituțională această decizie și ce consecințe ar putea avea o asemenea e, decizie ca întotdeauna da, dar mai important încă, chiar decât asta trebuie să spunem că Parlamentul, deputații s-au întors din vacanță și au început ședințele în plen ale Parlamentului asta ar însemna că de acum înainte o să fie mai interesant o, o, o să avem parte chiar și am început a avea parte de unele incidente, de unele spectacole, să spunem așa, fiindcă majoritatea deputaților vor încerca să demonstreze acum că sunt foarte activi, că au foarte mare grijă de cei ce se întâmplă în societate și în economia noastră, deși unii dintre ei, chiar, chiar mulți și dintre ei, nu au fost auziți pe parcursul acestor patru ani cât s-au aflat în Parlament. Dar, Probabil consideră că porcul se îngrașă în ajun. Leancă, Guvernul Leancă a, și-a asumat a, răspunderea și s-a angajat, angajat răspunderea asupra șapte proiecte de legi, fapt care i-a înfuriat pe comuniști, au zis că merg la Curtea Constituțională, să conteste acest drept. Leancă... Și pe și s-au supărat și socialiștii s-au supărat de, de altfel toți consideră că în felul ăsta guvernul ignoră parlamentul vom vedea dacă este chiar așa, leancă îi explică că e vorba de niște proiecte de legi care trebuiau adoptate de urgență, că altfel avea să se întindă adoptarea până la două săptămâni iar unele lucruri chiar că nu suferă, suferă amânare l-am pomenit pe Ioniță el a ieșit din nou la rampă iar a făcut niște dec declarații dar iarăși din păcate fără susținere documentară fără argumente, fără anumite probe mi se pare că el cum să zic a intrat într-un rol, a, a intrat în rol și probabil o să-l vedem în fiecare săptămână. Să de acum înainte, da. da și trebuie indiferent. să l joace Are ceva da. a spus, da are, da. are spus. Trebuie să da, joace. Da, da. E campanie doar. electorală. Interesant de, de altfel cum se întâmplă, că cum spuneam mai înainte, omul tace patru ani de zile și în campania electorală dintr-o dată are ce spune. De ce nu a spus asta în cam... da. mai înainte? De ce nu a spus cu o an în urmă când s-a întâmplat, de din exemplu... Din el, o an în urmă spunea e, cu totul alte lucruri. De da, din contră. În prevența băncielii economici și aeroportului el afirma că totul este legul, Le legal. E, da, totul e... Nu e nicio problemă. Okay. Da, acum și... acum s-au apărut a... probleme, din punctul lui de vedere. Da, cum, cum îți încep alegerile, cum apar probleme Și să, să, să vedem dacă probleme aceste probleme se vor fie, menține Numai noi, Ionițe, trebuie să ne spună Pentru că, într-adevăr, nu are nicio credibilitate Având în vedere comportamentul lui de până acum Nu, dar probleme, desigur că o să fie Dar ne amintim că tot timpul, în perioada alegerilor Apăreau niște probleme care, pe urmă, după alegeri Nu știu ce dispăreau a, a, asta -i. unii editau chiar cărți da, da. În, înainte de alegeri cu titluri foarte da. răsunatoare și cu un enorm ca pe urmă cărțile cele, ei înșiși să le arunce și să nu, mai, să nu le mai folosească. Dar și asta face parte din campania electorală. Partidul Socialiștilor a făcut niște achiziții la Comrat, mai mulți deputați ai adunării populare de la Comrat au, au zis că vor merge, vor sprijini acest partid în alegerile parlamentare. Azi acest partid are ține Congresul, vedea și vor decide acolo, dar asta de acum rămâne pe cealaltă. Pentru cealaltă săptămână, Partidul Democrat mâine alege în premieră candidații pe lista partidului simpatizanții membrii Partidului Democrat vor face lucru, lucrul ăsta, vor reuși sau nu vor reuși chiar sunt curios să văd e, e ceva care nu s-a mai făcut la noi până acum prin alte părți da Vlad Filat a fost la Bruxelles, s-a întâlnit cu președintele Partidului Popular European, Joseph Dol, care i-a promis sprijin Partidului Liberal Democrat, sprijin previzibil, sprijin previzibil, trebuie să spunem, dar iarăși ar fi dimensionat activitatea externă, să spunem așa, a lui Vlad Felat. După Berlin a mers la Washington Pe urmă la Bruxelles uh, Și aici s-a întâlnit în, La Chișinău cu, cu tinerei uh, Pe Leo Domnul gimplu, I-a surprins pe toți cu O declarație Precum că nu exclude O coaliție cu Partidul Comuniștilor E adevărat că în anumite condiții Și care sunt aceste condiții Vom vedea pe parcurs. Limba română, dacă nu mă înșel, asta spunea că trebuie să recunoască Vladimir Voronin și ocupația sovietică. Nu știu dacă Voronin o, o, o să recunoască lucrul ăsta, dar dacă va dori tare coaliții cu Partidul Liberal o să fie. Da, după alegeri. Nevoie, după alegeri, După alegeri, sigur după, că după alegeri da. Și a mai fi de remarcat discursul, doamnei Gherman, la adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite, discurs în care a cerut evacuarea, continuarea, cum a zis ea, retrajei de trupilor și amunițiilor de pe teritoriul Republicii Moldova, reluarea negocierilor în formatul 5 plus 2 dar și reformatarea misiunii de pacificare din una militară rusească în una ei civilă internațională după standardele e, europene a, fiindcă am vorbit de adunarea generală a, a Națiunilor Unite despre discursul doamne Natalia Ghervan ea a avut și o întâlnire cu, cu Barack Obama, a întâlnire foarte scurtă, e adevărat, și-ar fi de menționat și discursul domnului Obama care a citat anumit printre altele pericole cum este Ebola sau cum este acest stat islamic, terorismul propriu zis Anumit drept pericol și Rusia, fapt care. Contează la... cum a ierarhizat Nicolai E a doilea pericolă Asta, asta da, e că pe primul da, loc da, așa, e... și de așa s-a exprimat da, da, da, de, da, da, de primul da, loc da. este epidemia de Ebola pe da. primul loc, pe locul 2, Rusia fiți atenți, nu statul islamic. Da, nu statul islamic. Și pe locul 3, statul islamic. Și cred că... E este un semnal extrem de semnificativ pentru Rusia, cel puțin. Am urmărit reacțiile la Moscova, mai multor comentatori, blogeri cunoscuți, politicieni și toți în fond converg spre această idee că de fapt e un semnal foarte dur. Și fra... foarte prost pentru și Rusia. Și foarte da. prost pentru Rusia. Practic, Rusia se îndreaptă spre o Uh, deci un paria, statutul de paria a lumii, băi că în paralel cu declarația lui Obama au apărut uh, niște articole în presa occidentală, mai ales în cea europeană, despre un plan european de uh, stevelire, planul Merkel îl numește un profesor de la Oxford, Destabilire a Rusiei, unde, în fond, Rusiei se reproșează uh, cam aceleași lucruri pe care îi le reproșează acum Obama, atunci când a, când a lăsat să se înțeleagă că este a doua amenințare. Da, reacția lui uh, Sergei Lavrov a fost promptă și nu tocmai plăcută să era vizibil deranjat, era vizibil Italia, marcat de da. această declara declarație. Apropo, și Mihail Gorbaciov s-a pronunțat, a spus că deocamdată un război rece nu, nu a început, dar semnele unui asemenea război de acum sunt vizibile. Se văd aceste semne, așa că Rusia ar trebuia a trebui să se gândească la ce face în yes. viitor Mai ales că tot în această săptămână A fost lansat și un proiect energetic foarte important Coridorul energetic de sud Azerbaijan, Azerbaijan va trimite Va transporta gazele sale prin Turcia În Europa Ocolind teritoriul rus și evidentul ucrainean ceea ce, desigur de că nu este o veste tocmai de bună de, pentru, pentru Rusia. Rusia și mai adăugăm aici faptul că chinezii nu au uh, fost de acord să finanțeze începutul construcției gazoductului siberian, deci. sila Sibirii. Exact. Nu au dat cele 25 miliarde de, de. de dolari care pre presupunea Putin că le-ar putea primi de la chinezi. Și aici este, ar, am mai putea adăuga că au apărut uh, niște analize, niște expertize curioase, în ceea ce prevește posibilul război al gazelor care a, nu e exclus să înceapă acum iarna da? În fond toți spun că nu e exclus pentru că nu știm cum vreau lucrurile de Ucraina. Încă mm. bine dacă armistițiul va fi respectat dar dacă nu și lucrurile vor degenera. Deci și e, majoritatea specialiștilor consideră că sigur că E va vrea de suferit și Europa, și economia, totuși se, poate, se pot supleni aceste 30% de gaze livrate de Rusia. Europa are și de... rezerve 6 da, luni dar, are rezerve. Dar anumite da. probleme Europa va, va avea. Pe că Rusia, pentru Rusia, viitorul va fi, specialiștii spun aproape mortal, mai ales pentru Gazprom. Faptul că nu vor mai veni bani din Rusia. În special pentru Gazprom va fi e, e, un șoc extraordinar și economiștii spun, de exemplu, fac niște calcule, deci numai 50 de, Gazprom o câștigă acum pe an 50, 100 de miliarde, numai 50 de miliarde sunt datoria pe care trebuie să o servească. 50 de miliarde datorie, plus 25 de miliarde uh, cheltuieli curente. Curente pentru salarii, da, da. nu știu ce. Alte cheltuieli. Deci, uh, practic... Bine, uh, și încă o veste... Uh, o clipă numai ca să închei, și uh, ei spun că deja, deși uh, sancțiunile nu vizează Gazprom, și probabil că nu vor viza în timpul apropiat, pentru că, mă rog, uh, Direct ce? nu vizează, direct. dar indirect vizează. Dar, dar indirect de acum vizează. Da, pentru da. că creditorii cei care dau bani Să gândesc că acum În situația asta nesigură da, dar, și vreau, te te bani. dar și tehnologii de explorare A noilor zăcăminte Nu poate obține Fiindcă exact. este, există dar un embargo e, e, Asupra acestor că, tehnologii Că cei care au bani băncile, Cei care oferă credit Se tem să dea Pentru că ei nu știu Că mâine, Gazprom nu să rabotea pe ministra Asea Lucuilului Sau altor companii care au s-au pomenit deja sub sancțiunile occidentale și deja acești deci exper experți internaționali spun că Gazprom nu mai poate împrumuta banii pe care îi împrumuta anterior. Și o veste nu tocmai bună e cea a scăderii prețului la petrol. De acum da. mai, mai mic 93 de dolari pentru baril. ceea ce, ce... lună urmă nicola era mult. peste 100%. Iar două luni erau 108 Și economiștii spun că bugetul Rusiei este planificat Pentru 96 de dolari Barilul, iată că e mai jos De 96 De limite fixată de ei Și asta desigur că aduce Pierderi bugetului Federației Rusiei Chiar cu, cu un procent scădere, cineva spunea că asta e 2 miliarde și ceva, un, un procent scădere a prețului, 2 miliarde și ceva, 2 miliarde jumătate mai, de pie, mi, pierderi pentru, pentru bugetul rus. Asta explică într-un fel și faptul că e, Rusia, așa, lucrul ăsta pare evident, e, exercită presiune asupra. Teroriștilor, separatiștilor din cele două regiuni din Ucraina, ca să respecte armistițiul. Și armistițiul, de bine, de rău, deși iată, și azi au apărut știri, au avut loc niște ciocniri. Totuși, Poroshenko, acum două zile, când a vorbit în fața ziariștilor, a spus că a fost prima noapte când nu a murit niciun om. Uh, și deci a zis el cu toate că nu trebuie să ne facem iluzii după asta tocmai că a murit el a zis cu toate că nu trebuie să facem iluzii dar totuși sunt niște progrese deci, e, e adevărat presa scrie că militarii ruși încearcă să-i convingă pe separatiști așa zis și separatiști să, să respecte armistițiul dar e foarte, e foarte e, greu pentru că la uzeam pe Gleb Pavlovski, fostul consilier al lui Putin, care spunea că acolo sunt uh, acum, în fond, s-au adunat foarte mulți oameni pentru care, uh, care în fond, nu-și găseau un rost în viață. Da, asta e războiul, război, era da, un fel de vocație. Da, da, da, da. Sunt oameni care, violenți care, pentru care, într-adevăr, toate războaiele sunt o, o, plăcere, o, o plăcere, o oportunitate. Da, da. Și de acum ei sunt lipsiți această da. oportunitate, deci ei sunt greu de, de controlat chiar dacă, poate e greu de crezut că Putin nu-i controlează dar asta este situația, că nu este atât da. puternic nici Putin Bine, Putin l-a retras pe acel Strelcov, a mai retras niște, așa zis, ministri prim-ministri, prim, dar dracolog da, da. ca... apropo și Cunoscutul nostru, Antufaevo, a, a fost concediat. E, e ceva acolo. Mai, mai rămâne un alt cunoscut, Caraman. Caraman, Caraman da. care a fost vicepreședintele, între ghilimele. Al Bine, dar el era, el era din echipa lui Antufaevo, dar da, da. e presupus, dacă că l-au el... dat pe Antufaevo, da, lor au da, da, da, da. pe Caraman afară. Și încă. O știri care mie mi s-a părut interesantă și cred că și ții, Petru, intrarea în alegerile parlamentare din România lui Teodor Meleșcanu. Nu ar fi nimic surprinzător, dar Teodor Meleșcanu era directorul CIE, Serviciului de, de informații, informații Externe și, așa, nitam nisam acum, pe ultima sută de metri, plus, el depune. Nu vârsta, dacă nu greșesc, e vârsta lui Reagan, dar. De... Bună, uh, Reagan, dar Reagan, Reagan a da, fost... Da, da. O excepție. Machei la 70 de ani n-are reușit să câștige. Bine, dar eu cred că nu vârsta, dar faptul că el și-a depus mandatul de director al OSI a intrat așa în grabă în. Da, și nu poate să revină. Nu poate să revină. Și totuși e o figură destul de importantă, Teodor Mizleșcanu. Este ciudat. Toată lumea face diferite. Da, sondajele arată cu un procent, dar poate pe parcurs. S a mai adunat no, câteva no, procente 2, 3, 4, 5 bine, păi tocmai asta care da, era rostul da, sunt în da. da, altele dar. unii poate... zic că el este un candidat de paie, că a intrat ca să strângă niște voturi să abată atenția de la ceva dar merita asta, nu știu, mai ales... asta să renunți la mm -hmm. eu știu, la nu vreau să fac niște presupuneri indecente, dar se bate gândul că s-ar putea să fie, mă rog, că a fost stimulat. Nu știu. E, e ciudat. Vom vedea cum, vă, cum se vor desfășura mai departe evenimentele. Apropo, azi, dacă a venit vorba de alegeri din România, azi este lansarea lansarea candidatului dreptii candidatului Partidului Național Liberal și partidul Democrat Liberal e, Claus Johannes, da, da pe care la noi îl susține așa cum a declarat Vlad Filat partidul Liberal Democrat da, dar tot acum se lansează și Elena Udrea din partea Partidului Mișcarea Populară sprijinită de <laughs> Traian Băsescu da a, vor, vom începe totuși cu decizia Curții Constituționale care pe unei i-a luat prin surprindere. Eu, de exemplu, eram sigur că Curtea Constituțională va da un avis pozitiv. Am avut dreptate în prevința, Am avut dreptate în privința articolului 145 din Codul Electoral că nu pot fi organizate referendumuri cu 120 de zile înainte și cu 120 de zile după alegerile parlamentare sau locale. Iată că acest articol, care de altfel era invocat de juriști, de juriști, mi se pare chiar unii, mă rog, chiar, chiar importanți, nu acest articol a fost invocat, a fost invocat formularea da. întrebării acolo era vorba despre uh, alegerea și despre uh, revocarea uh, da, președintelui Două chestiuni într-o într singură întrebare. Și eu consider că e plauzibil acest argument al Curții constituționale. Uh, cel, celălalt argument că de la un aviz și până la o modificare a Constituției sau până la o decizie a Parlamentului trebuie să treacă șase luni e vorba totuși nu de modificarea a Constituției, vorba de un referendum, așa cum s-a exprimat domnul Streleț și referendumul nu întotdeauna înseamnă o modificare automată. a Constituției, da, nu e modificare automată a Constituției, un referendum poate să ieșuieze în cazul de față, cum crezi tu, declarația PLD-ului meu, lui Vlad Filat, au fost că a, cu, Curtea Constituțională a luat o decizie politică. Crezi tu că e o decizie politică? Da, eu nu aș vrea să intru în amănunte de ordin constituțional-juridic, să se pronunțe experții în materie de drept constituțional. Uh, sigur că bă, sunt multe uh, lucruri legate de acest referendum interpretabile, dar înclin și eu că este totuși așa cum s-a mai întâmplat o uh, decizie politică și pornesc de la faptul că am spus deja că eu spre desibire de tine intuiam uh, acest deznogămân. de ce? Nu pentru că nu, cea, nu pentru că e, uh, sunt Baba Vanga sau am calități de prezicător Dar am auzit niște declarații În special la unor reprezentanți A curții cu înainte, dar, de, înainte de, de dar, dar Nu lucru, care, n -n au dreptul să se pronunțe păi Asta vreau să spun Păi tocmai asta vreau să spun Chiar e, președintele curții e, a comentat Ei bine, a fost rugat să comenteze de ziariști, Păi tot timpul dar, ziariști dar îl vor ruga. Să, Dar trebuie să evite Eu cred că sunt niște lucruri care a, a, absolut incalificabile când judecătorii curții a, influențează de fapt prin niște declarații, cred eu. Pentru că n-am auzit nicăieri. În România urmăresc foarte atent. Niciodată nu s-a. N-am văzut niciun judecător, nici la Curtea Constituțională, nici la, uh, curte, în alta curte de, de Justiție și Casație ca să se pronunțe înainte de dezbaterea unui subiect. Absolut. De, cu, nici în Europa, nici în America. Da, e este, este imposibil. Mm. Uh, și au mai fost cazuri când și domnul uh, Alexandru Tănăsă și alți judecători cometeau iată, astfel de lucruri, cred că absolut e, intolerabile, ca, lucruri care nu pot fi e, acceptate într-un stat de drept, într-un stat democratic. De ce? E, și zic e, că, pornind de la aceste lucruri, trag concluzia că a fost totuși o decizie. E, politică, au fost, au fost o decizie influențată pentru că, repet, sunt fără a intra în amănunte juridice, sunt multe lucruri interpretabile acolo, dar cred că curtea trebuia să pornească de la faptul că dacă în fond nu este o încălcare a Constituției, dar sunt doar niște nuanțe care ridică niște întrebări dar nu sunt abuzuri, nu sunt încălcări trebuie, trebuie să țină cont de utilitatea acestei demers, acestei inițiative așa cum se întâmplă iată, în România, acum de exemplu au fost la Curtea constituțională contestați mai mulți candidați, Da, erau niște lucruri care putea agățat de ele da. în principiu dar pentru că Curtea n-a găsit totuși de fondul acestor probleme, probleme niște încălcări e, evidente, s-a pornit de la, în fond, necesitatea, totuși, de la nevoia de a nu, în fond, periclita procesul electoral. Pentru da, că da. orice scoatere, eliminare a unui candidat, provoacă, ar fi provocat scandaluri și tensiuni în societate. Deci, Curtea a acționat acolo, în la București. Iată pe acest principiu, în fond, toată justiția. Ține cont, atunci, repet, când sunt lucruri ă, care lasă loc de, pentru interpretări, dar ea ă, și poate să, curtea sau judecătorul să ia o decizie sau alta, totuși ține cont de faptul ă, cât, ce impact va avea o decizie sau alta bine, dar acum, acum acest referendum nu poate fi organizat de ziua alegerilor locale, așa cum a spus PD-ul, iese într-un fel că pd a avut dreptate, i s-a dat da. dreptate PD-ului, dar pe de altă parte dar în fond uh, s-a dat dreptate și PD-ului, pe deci bă, pentru că în fond cei se reproșează aici o, deci o, o, o, o formulare o formulare, tehnică, o formulare da, tehnică, da, da. în fond, da? deci albile partide au dreptate și cu ocazia alegerilor locale problema asta poate fi tranșată, tranșată și Da, dar iată că uh, delegația adunării parlamentare a Consiliului Europei spune că acest articol trebuie modificat cât mai repede fiindcă se poate ajunge la un nou blocaj în alegerea da. președintelui Republicii Eu, Moldova normal chiar uh, uh, uh, procedura de modificare a Constituției dacă ar fi posibil după alegeri ar fi foarte bine să fie această procedură dar nu e mai bine să micșoreze totuși pragul să profite acum de faptul că păi dacă -ar, ar conveni asupra acestui fapt dacă tot depinde, este evident de situația post-electorală pragul nu cred că poate fi diminuat fără concursul, fără sprijinul partidului Comuniștilor, care devine de, de rău, este clar că... Păi iată acum, fiindcă Partidul Comuniștilor zice că o să ia majoritatea, să fie prins vorba aceea, să spunem pună în semnătură... ceea ce este scris <hă> în Ziarul Național, cu Partidul Comuniștilor zice și este normal ca orice concurent electoral să zică și să demonstreze că este sigur pe, pe situația care s-a creat că, că este are anumite certitudini în ceea ce privește viitorul politic acestui partid dar rămâne de văzut încă rămâne de văzut Dodon ar putea încă să strice calculele lui Vladimir Voronin dar revenind zic la această modificare într-adevăr partidele de la noi, toate, trebuie să dea dovadă în sfârșit de maturitate politică. Pentru că dacă se repetă situația de acum trei ani, da, va fi pe, vor fi toți penibili. Eu înțeleg că ei poate nu se tem să fie penibili, dar asta ar compromite definitiv și Modelul democratic, pentru că toată lumea, de fapt, identifică uh, aceste hacițe, aceste lacune, aceste inadvertențe din uh, legele noastre, din practicile noastre constituționale, le identifică cu democrația. Și mulți zic, iată, da, așa dar asta e democrația. Uh, Bine, motivească. dar de ce se insistă? Numai asupra acestei căi de rezolvare a problemei, mai asupra referendumului, numai asupra modificării articolului 78, în așa fel încât președintele să fie ales prin vot direct. Deci nu se gândesc și la alte soluții. Tu ești sigur că la următorul referendum, care va fi organizat de ziua alegerilor locale, se va reuși această nu modificare, dacă Partidul Comuniștilor Eu va fi împotrivă. Eu sunt sigur. Eu sunt sigur de altceva, că sigur că o atare inițiativă, dincolo de faptul că dacă ar fi reușit, ar fi deblocat în fond, ar fi rezolvat această problemă constituțională, ea este și profitabilă sub aspectul imaginei. Atunci când un partid propune alegerea președintelui de întreg poporul, hai să o spunem, pe șleau, acest partid mizează că o să fie aplaudat de alegători, pentru că asta este reacția alegătorului. Când îi spune că, iată, ai dreptul să alegi președintele, În el se bucură. În septembrie recetă. 2010, când i s-a propus poporului să voteze pentru alegerea președintelui prin vot direct, poporul nu a aplaudat Pietru, ți-amintești? Poporul da, atunci, nu a ieșit la dar atunci vot Atunci a fost o altă situație Atunci a fost ține, înseamnă că o depinde, diversiune politică Înseamnă atunci, că depinde nu numai de faptul ce-i propui poporului, dar depinde și de felul, de contextul în care îi propui și a fost cum și propui și o diversiune și o neînțelegere Oamenii nu știu pentru ce votează Iar mi-aduc aminte unele partide, nu, și nu numai opoziția, nu numai Partidul Comuniștilor, mergeau prin uh, sate uh, la, și le spuneau alegătorilor că ei, de fapt, votează pentru unirea cu România. Păi și, și data a... viitoare tot același lucru dea. pot să spună. Nu, s-ar putea, nu e exclus, da. da. De deci, uh, Bun, acum nu mai avem ce face. Uh, trebuie, într-adevăr, uh, referendumul nu va fi organizat, și trebuie luate măsuri de schimbare, modificării Constituției, data după, după alegeri. Și poate sunt de acord cu tine și poate să se, se caute și alte soluții, diminuarea, diminuarea deci numărului de votanți, o practică normală pentru o țară parlamentară, eu m-am pronunțat și anterior, da, fiind adeptul Republicii Parlamentare nu m-aș grăbi mai ales acum când referendum a aplicat să continuăm lupta pentru modificarea sau introducerea unui amendament prin, în urma care președintele va fi ales cu votul întregului popor. Bine, eu nu sunt trebuie... de aceeași păreri și am expus-o singură dată, am vorbit și data trecută despre... Nu trebuie să ne încreșionăm. Despre... Data s-a da, da, pierdut da, această da. bătălie, trebuie să căutăm că alte, alte soluții. Trebuie să căutăm alte soluții, da. Nu ne lăsăm obsedați de o anumită da. variantă de rezolvare. Pentru că riscăm rezolvare. să nu ajungem da. nicăieri. Da. Da. Sigur Re că mai trebuie... Riscăm să ajungem acolo unde am fost, Sau de altfel, da. Abia a început... Lucrările parlamentului și avem un nou scandal, un nou conflict, de fapt, această asumare, această angajare a guvernului asupra șapte proiecte de legi, domnul Lang a spus de ce el a ales această soluție, pe de altă parte, unii zic, domnule, a ales această soluție de ce? Că nu mai există o majoritate parlamentară și el nu era sigur că bine, asta aceste proiecte. Trecute, și data așa. trecută, bine, lucrurile astea trebuie amintite, fiindcă sunt importante din punctul meu de vedere. Partidul Comuniștilor s-a revoltat, a zis că în felul ăsta ignoră. Guvernul ignor Parlamentul, fiindcă Parlamentul de acum s-a convocat, care era rostul să angajeze răspunderea Guvernului. Cu alte cuvinte și comuniștii și liberale și alții care protestează socialiștii, dau dințeles sau vor să spune că atâta timp cât dacă Parlamentul este convocat, Guvernul nu are această necesitate sau acest drept de a-și angaja răspunderea asupra unor proiecte de lege, că lucrul ăsta el ar putea să-l facă doar, doar în vacanța parlamentară. Nu scrie asta în Și în, în Constituție lucru ăsta nu scrie. Acolo scrie că guvernul are dreptul să fie să-și să angajeze să răspunderea în anumite proiecte de lege. În cazul de față e vorba despre completarea bugetului, legii bugetului E vorba despre compensații care trebuie să le primească unii producători de fructe, de legume în legătură cu aceste embargo-i suferă anumite pierderi. E vorba despre anumite amânări asupra executării unor obligații la fisc. De din partea acestor oameni de, de yeah. afaceri, cei ce iară, dințeles, e, e vorba, spune domnul Leancă, despre procurarea păcurii pentru iarnă, cei ce, desigur, sigur, eu o chestiune urgentă, e vorba și despre anumite atribuții a băncii naționale și a Ministerului Finanților, care, în felul ăsta, trebuie să-și exercite mai bine funcțiile. Iată că uh, unii deputați, comuniștii, liberali, socialiști nu sunt de acord cu asta. Tu ce crezi? Nu are, poate într-adevăr, nu are uh, leancă o majoritate parlamentară care să aprobe? Nu, nu e sigur că nici nu putem discuta. Nici nu are rost să pierdem timp în brința majorității parlamentare, lucrurile sunt De clare. ce nu are rost, Pietru? Pentru că nu, că este o majoritate parlamentară și e, nu e nicio problemă. Și dacă este o majoritate, stai un moment, păi, dacă este loc... o majoritate parlamentară, de ce nu au prezentat legele și de ce majoritatea păi, parlamentară păi, nu aprobă? Să spun, da, păi tocmai vreau să răspund la, la întrebare și trebuie să numim lucrurile așa cum, e, și să prezentăm lucrurile așa cum sunt ele, fără să ne ascundem după deget e evident că guvernul și actuala putere se grăbește pentru că toate sau aproape toate din aceste șapte legi sunt niște urgențe și chiar dacă nu n-aș spune că toate au o miză electorală este evident că aceste urgențe da? și scutirile țăranilor și, și compensațiile pe care trebuie să le primească în urma unor credite uh, externe. Sunt lucruri care trebuie făcute rapid. Ele, și, și oamenii au nevoie de ele? E liberat. Dar și put, guvernul, puterea are nevoie să facă asta cât mai repede. Este evident faptul că uh, discutarea a șapte proiecte de legi, uh, mai ales dacă opoziția va dori uh, asta, uh, poate dura mai mult timp decât este necesar. Deci comuniștii au o posibilitatea să tragă de timp. Da, dar da, dacă există majoritatea, s-a da, votat și să mai departe. Oricum. Deci este mai rapid să faci asta prin asumarea răspunderii. Iar, deci, chiar dacă am spus că dacă ele nu au miză electorală, toate aceste legi, sau aproape toate, pot avea un impact electoral. Pentru că dacă Guvernul întârzii cu compensații și cu alte lucruri care trebuie să le facă. Sigur că imaginea actualei puteri ar putea să sufere, mai ales pe fundalul crizii, pe fundalul problemelor cu care se confruntă uh, fermierii, de exemplu, și alții, în urma uh, embargoului rusesc. Evident că uh, guvernul se grăbește ca acești bani sau aceste, aceste facilități să ajungă cât mai repede la Cetățenii. Pe de altă parte, opoziția, comuniștii mai cu seamă, au interesul ca toate aceste lucruri să întârzie, mm -hmm. să vină cât mai târziu. De ce Voronin ar avea nevoie ca PNL-ul sau chiar Pedeu, Pilereu să în fond să se prezinte bine în fața alegătorilor păi urma an... acestor... Păi da, zice Voronii nu înțelege că agricultorii, fermierii au nevoie acum de bani, fiindcă... E... Sigur că înțelege. Trebuie strângă recolta... Dar sunt mai aproape dinții decât părinții. Voronii în primul rând se gândește la voturile pe care trebuie să le culeagă în campania electorală. Și de ce orice ce capotare, orice ce pas greșit făcut de actuala putere este în, în interesul uh, comuniștilor și a întregii opoziții de deci ce trebuie să spunem lucrurile așa cum se numească ele uh, să, le, să le spunem pe nume că la mijloc, repet, este o, un interes electoral pentru opoziții de a trena uh, de a tergiversa, de a trage de timp în, uh, cu aceste compensații și cu aceste legi iar pe de altă parte este interesul actualei puteri de a, a grebe acest proces și eu bănuiesc chiar că e, puterea poate și-a luat în calcul că comuniștii s-ar fi împotrivit pentru că apoi să... să demonstreze electoratului că vedeți cine n-a vrut ca să primiți voi cât mai repede compensațiile și alte lucruri necesare de care aveți nevoie oameni buni acum în comuniștii... cu aceste condiții dificile bine dar comuniștii zic că noi apărăm democrația, noi apărăm parlamentul, guvernul acum într-un fel uzurpează puterea, parlamentul trebuie să decide anumite lucruri Bun. Cum în ingineri până acum, apropo, nu prea au avut ce spune, acum au posibilitatea să se afle întreabă, treabă, să, să creeze impresia, cel, pu cel puțin, pentru că a început și campania electorală. Bine, deci, dar legal, legal, e admisibil așa ceva? Nu e prea des? No, nu, absolut, dar nu m-a uitat. Sigur că trebuie să se pronunțe și experții în drept Constituțional, dar î, m, m, m, m, m, deci am parcurs Constituția nu spune nimic, dar cât de des ar trebui să-și asume Guvernul răspunderea pentru anumite legi afară de asta este și practica europeană, practica internațională tot n-am găsit acolo limitări de acest gen. Guvernul uh, își angajează răspunderea uh, în, uh, în situații tocmai de acest gen, când uh, urmează să fie adoptate rapid niște uh, legi, uh, iar e adevărat să are în vedere și în pauză mai mult sau uh, în vacanța de vară, de exemplu, dar nu numai, repet. Uh, în Constituție nu scrie că nu e vacanța nu scrie, de vară da, sau vacanța da, de vară. Da, da, dar uite nu scrie, uite, nu uite Petru ce risc în cazul ăsta a guvernului? Trebuie să fie, există un risc dacă nu există acest risc atunci guvernul ar putea în general ignora parlamentul și adopta legi în fiecare zi își să asume, asume răspunderea în fiecare zi, fiindcă nu există o limită, Constituția nu stabilește o limită, Curtea Constituțională nu știu ce limită poate să stabilească, nu crezi că Există, totuși, o anumită stabilă, să zicem așa, un anumit impediment ca guvernul să meargă tot timpul la asemenea procedei? Nu, nu, cred că, pentru că ar fi o situație absurdă. Sigur că orice oportunitate, orice legi pot să o împingi Până la în, în absurd, deci să creezi o situație cafeană. Întotdeauna este posibil așa ceva. Da? Cel puțin. Adică trebuie să ne bazăm pe bunul simț, pe bunul sau al simț? politicienilor Sigur că și pe spiritul legii, nu doar pe, pe, pe litera uh, ei, și sunt convins că dacă un guvern, undeva oricare, ar ar face abuz de așa ceva, ar, ar, în fond, ar risca să, să, să fie demis. Eu țin minte, de exemplu, în, păi în tot... România, o clipă, pentru că mi-am amintit acum, dacă pare mi se guvernul stase, făcea abuz de ordonanță. Constituția tot prevede, deci guvernarea prin ordonanță. Deci ordonanța, la, la fel ca și asomarea răspunderii, dacă nu este contestată, nu este contestată de anumit termen. De păi la asta vroiam de, să ajung, da, da. Să ajung că în cazul în care comuniștii nu sunt de acord cu această acțiune a guvernului, de ce nu o contestă ei prin moțiune de cenzură, de exemplu? Păi da, asta am vrut și eu să spun. Și liberalii și care în fond au și Și dacă liberalii, socialiștii, comuniștii nu sunt de acord, iată că ei ar putea avea o majoritate, nu? Da, sau cel puțin ar putea încerca. Ar putea Teoretic, încerca, sau da. Cel puțin, da, la și, și dacă ei nu facă și asta. dacă ei zic că majoritatea parlamentară nu există, nu este această majoritate că cu chiar unii, mult... unii reprezentanți ai pdm ului și a pd ului s-au pronunțat uh, și a PLR-ului, atunci cu atât mai mult, Las să organizezi moțiunea bun. de cenzură și cu guvernul mai mai mult ar, vrei... ar avea de profitat și ar putea demonstra chiar ar putea demonstra că nu există majoritatea parlamentară și trânti guvernul și hai disformați atunci o altă majoritate parlamentară înainte de, de alegeri. Dar iată, iată că îmi pare că, că el nu a expirat, da? Când a fost propus moțiunea. Pardon, da, de acum a expirat. -a da, da, 72 nou, de ore trebuie da, să treacă. Pare mi se că a expirat deja acest termen. Nimeni, nici comuniștii Noi, socialistii da, au încercat să adune semnături, dar ei da, sunt numai trei. Da, ei, ceilalți n-au semnat. De, de unde mă. Deci, în această opinie că pentru comuniști a fost doar o mutare cu, cu impact electoral deci au vrut să demonstreze că se află în treabă este evident că bine a, dar pentru liberali de ce dar comportamentul liberalelor este un nou ciudățenii ei nu prima dată fac astfel de ciudățenii pentru că în, în, în fond asta riscă să se întoarcă acest demers împotriva lor în primul rând pentru că vorbesc la unison practic cu comuniștii. În al doilea rând repet, toată lumea așteaptă, cel puțin la țară așteaptă aceste compensații. Cel care vine și spune că nu trebuie să ne grăbim, haideți să discutăm, apropo timpul chiar asta și-a declarat. Ce arde? Păi tocmai că arde. Sunt situații când arde și această posibilitate de angajare a răspunderea este prevăzută tocmai pentru aceste situații da? calamități, războaie probleme care apar și care n-au fost prevăzute iar tocmai că embargoul este o problemă care ne-a fost impusă din exterior și sigură că acum din mers lucrurile trebuie rezolvate trebuie îndreptate într-adevăr arde Or, orice ar spune domnul Ghimbu și de ce repet dacă pe comuniști încă pot să-i înțeleg, pentru că ei nu au avut niște mesaje Ultimă vreme, nu au avut subiecte de discuție, iar acum, iată, mai pot critica, acum apare și această deci, acțiune zgomotoasă cu contestarea la curtea constituțională sigur că vor pierde. De, e absolut. sigur, dar absolut. dacă curtea o să zică că nu este constituțională această acțiune. Bun, ar mai fi o străinătate despre care am mai vorbit noi, dar nu cred, pentru că repet, sunt și practicile internaționale care nu limitează guvernele în ceea ce plește, angajarea răspunderii și este și sunt și prevederile noastre constituționale care tot uh, uh, nu impun guvernului anumite restricții uh, în, în, din acest punct de vedere. De ce? Nu, nu, nu, eu cred că comuniștii uh, își dau și ei seama că vor pierde, dar uh, vor fi uh, gălăgeuși, uh, vor fi uh, Uh, uh, deci, uh, luați în seama de mass media până la un anumit punct, și probabil asta urmăreau Nu știu dacă vor avea de câștigat, poate nu vor avea mult de pierdut, iar liberalii vor avea de pierdut, pentru că, repet, ori și acțiune la unison cu comuniștii uh, În plus, uh, uh, uh, această poziție că hai să nu ne grebim uh, pentru că avem timp, uh, într-o în niște chestiuni, într-adevăr, care unde trebuie să se grebească guvernul, pentru că sunt așteptate și aceste facilități și aceste compensații prevăzute de legile asumate de guvern, zic că toate aceste lucruri se vor întoarce împotriva Peleului. Cred că nu a, nu a, fost, nu a cugetat bine Peleul când s-a în Bine, vom vedea ce va de decide da. Curtea Constitu Constitu Constituțională Vreau să cred și eu că va fi o decizie pozitivă în sens că, din punctul meu de vedere guvernul are mai ales în unele cazuri are această, acest drept să-și asume să-și să angajeze răspunderea și tocmai e cazul acum e foarte urgent fiecare zi contează ne aflam într-o perioadă, perioadă critică, trebuie să spunem, și dacă nu ar face guvernul... o perioadă critică mm. și din punct de vedere economic, dar și din punct de vedere politic. Este campania electorală. Din acest punct chiar trebuie să grăbească guvernul. Da, și okay. acum tu ai pomenit, am vorbit mai mult, mai mult despre Partidul Comuniștilor. În ultima vreme Partidul Comuniștilor nu s-a prea remarcat, nu prea a fost activ... A făcut anumite declarații, de exemplu a făcut declarații în legătură cu acțiunea PD-ului de alegere a candidaților de pe lista PD, a făcut declarații în legătură cu mitingul pdm ului din Piața mare Adunări Naționale, chiar s-a adresat la CEC cu o, o interpelare spunând că aceste partide au început înainte de timp campania electorală. E adevărat că ei nu se uită în oglindă. Îmi pare că în luna mai Partidul Comuniștilor a elaborat un proiect de platformă electorală și a trimis, adică a făcut o publică cerând punctele de vedere a alegătorilor, Asta Partidul Comuniștilor nu consideră că este campania electorală prematură. A, da. Da, prematură. Dar, dar în general Partidul Comuniștilor pare așa foarte împăcat cu situația, am spus chiar Blajin nu, nu prea critică, așa, nu văd da, diferite da. manifestări, diferite acțiuni. Păi ei și-au spus chiar ei și-au spus că ei vor fi constructivi că Dacă, ei nu atât vor critica uh, puterea cât vor veni cu uh, propuneri cu soluții pozitive pentru a schimba, pentru a face ceva mai bine decât face actuala putere și, și, și asta probabil asta este consecința apropo. faptului că din partid sau în partid au fost marginalizați niște figuri radicale, taliban, le spunea, Caciuc este primul taliban. În, în partid nu ar spune că asta este consecința nu? eu ar spune că eliminarea talibanelor este consecința schimbării din Macaz Fapt, consecința faptului că Voronin a, început, a întors foaia și dacă ții minte eliminarea lui caciuc a început după ce el s-a arătat nedumerit sau chiar supărat că Voronin a renunțat la cursul spre Uniunea Vamală, că a declarat Voronin că nu mai are nimic contra uh, integrării europene, numai că, cu anumite condiții, că el ar fi făcut mai bine decât... Uh, s-ar fi asociat mai bine uh, decât actuala putere și așa mai departe. De atunci a început criza în PCRM și eliminarea... Uh, are pe extremiste al lui Grigorie Petrenco Caciuc Bine, dar de această să zicem așa, nouă tactică sau strategie a Partidului Comuniștilor pare să profite iată și Partidul Socialiștilor și uh, acest controversat om de afacere Renato usată, încearcă să cumpere voturile cu organizând mega concerte aici în, în Chișinău Iată, spuneam la început, niște deputații adunării parlamentare de la Comrat au declarat că trec la, sau vor sprijini Partidul Socialiștilor. Deci aici pierderea, are, e, e, e, pierderea că, înregistrează și PD-ul care și, a avut da, deputația Acum, apropo, deputați Constantinov pare mi se... Era, era de la PD, de da, PD era, da. Nu, nu, ei a fost majoritatea deputaților a fost aleși ca independenți, pe urmă ei au declarat aderarea la PD acum, iată, declară că vor sprijini PSR-ul Da, e o pierdere pentru PD dar e o pierdere și pentru PCR-ul că de obicei Majoritatea găgăuzilor, dacă nu votau cu PCRM, votau cu candidați afiliați PCRM-ului. Pe, pe, pe Acum, mie mi se pare că mai un se face o, e, Evolea, mai o ruptură. Un, e, se face o ruptură, dar pentru că ai enumerat pierderile comunistilor în favoarea lui Dodon, și a lui, poate și a lui Renato Osată, pentru că nu știm cum va candida, pentru că partidul lui nu este înregistrat. E adevărat că el are și alte soluții să meargă cu denumirea Partidului fostului partid al lui Nicolae Andronic? Bun, dar nu, nu, dar asta. fostul partid al lui Nicolae Andronic este partidul lui Nicolae Andronic, fiindcă nu au fost înregistrate la Ministerul Justiției aceste da. schimbări. Andronic rămâne președintele de de partid. Vă, da. E adevărat că l-a zis că îl poate lua, că îl păi stimează foarte mult, îl poate da, lua pe listă. Da, da. Dar, dar nu vreau, nu, nu, nu despre Renato Usate este vorba acum, dar și despre alte. Pierderi, pentru că sunt pierderi poate mai puțin zgomotoase, dar mai importante chiar în teritoriu, în favoarea PD-ului. PDO și probabil a remarcat și tu că au fost și în presă niște știri, pre, eh, PD-ul preia eh, fruntași, militanți și chiar filiale al Partidului Comuniștilor între timp, ca să zic așa. mulți concilieri au declarat primarii au declarat că trec la PD. Câți au trecut fără să declare noi nu știm. Se creează o impresie că și PD-ul profită foarte mult de această situație iar ne știm foarte bine partid la guvernare care are tot mai mulți primari și consilieri, își crește bazinul eritor. Da, evident. Asta este evident, evident da. da. Acum, din a, privind lucrurile din acest punct de vedere, eu așa am scris în zearul național, mie mi se pare comportamentul... Păi, asta cer, am vrut să... Asta am vrut tocmai să te întreb. Tu ai scris în zearul național că Comportamentul PCRM-ului este foarte, să zicem așa, ciudat, ciudat într-un fel, dar da, înțeles la, la prima vedere și tu ai mers până la ideea că e un fel de depunere de arme a PCRM-ului și nu este exclusă chiar o eventuală fuziune viitoare între PDS și pcrm chiar voiam să întreb, mi s-a părut ciudat de ce PD și pcr de ce nu, de exemplu, PD și psr adică socialistic sunt mai aproape ca, no, no, ca, no, no. ca spirit, no. dar, dar nu-ți pare tu prin această idee uh, dai într-un fel la moara, apă la moara celor care de la bun început au zis atunci când a ieșit uh, Tcaciuc când uh, Tcaciuc a zis că renunță la mandat Că Partidul Comuniștilor a fost preluat practic de omul de afacere, de el... vicepreședintele Partidului Democrat, Vlad Plăhătniuc. Bun, ce poate ști mai bine că el a spus, să, a pronunțat categoric că a fost preluat. Eu nu zic că a fost preluat și nu încerc să nu judec lucrurile de pe, pe prisma teoriei conspirației. Eu uh, le judic pornind de la comportamentul, de la conduita Partidului Comuniștilor pentru că, și spun în, în, în Ezear, că dacă uh, pe CRM ul uh, în fond, vrea doar, uh, nu urmărește o fuziune cu nimeni și vrea uh, să câștige aceste alegeri, păi comportamentul lui este ilogic și, Dar ce ar trebui să stupid, facă tu crezi? e stupid. stupid o clipă, de ce e logic? Pentru că Voronea a schimbat, practic înainte de alegeri, a schimbat cursul politic al partidului. Și pierde acum, doar tu chiar ai spus, în favoarea lui Renato Usatei și în favoarea lui Dodon. Mulți observatori, jurnaliști, experți urmărind acest comportament au presupus că Voronin a făcut asta pentru că el vrea să facă o coaliție, pe urmă cu partidele pro-europene, poate cu PD, dar poate și cu PDM, PD și pelie, chiar unii zic și în aceste condiții, zic acești experți, el nu vrea să vină după alegeri ca un partid care a fost anti-european. Eu cre... Aceste argumente sunt, din punctul meu de vedere, absolut stupide. Pentru că nu contează uh, ce ai spus tu înainte de alegeri. După alegeri, sigur că poți găsi scuze uh, și să nu uh, noi știm, așa și, da, și da, s-a întâmplat nu Și poți schimba da. după alegeri, pentru că pentru un partid contează ca să te așa cum vrei tu. Contează în primul rând ce? Contează să obții cât mai multe voturi. Asta contează. Uh, și atunci, da, atunci te aliezi. Atunci, nevoie. atunci poți negocia mai bine da, cu poți chiar. Da, Poți, da, chiar. Da. Poți alege tu cu cine te, uh, te aliezi și poți avea un rol mai mai. Da, poți, dacă ai În 53 de voturi, poți nu date. te aliezi cu nimeni. Iar, iar dacă ai 51 exact, de votă, Asta da. vreau să spun că, iar dacă ai suficiente voturi, suficiente mandate, nu te aliezi cu nimeni. Uh, iată dacă se crează impresia că Vorole nu vrea asta. Că Voronin vrea cu totul altceva. Fie, dar dacă, el, dacă eu. o tu îl, o clipi, îl, o clipi, îl pe Voronin nu, ca el să renunțe la, să zicem, acest. acest proiect de integrare europeană în folosul proiectului Nu, de, eu nu îl De integrare euroasiatică. Eu pur și simplu vreau să înțeleg ce urmărește Voronin. Eu l-aș aplauda dacă după alegeri ar, ar face o coaliție. În, în, în cazul în care nu va nu fi altă ieșire eh, cu un partid pro-european și-ar declara eh, că este pentru integrarea europeană și potriva eh, Uniunii Vamale. va male. Dar zic, pur și simplu comportamentul lui ridică semn de întrebare. Apropo, eh, pe CRM-ul, aproape că, chiar dacă tu i-ai adus câteva exemple, aproape că nu atacă eh, PD-ul eh, sau este foarte prudent. În schimb, PD-ul nu cruță pe CRM-ul, creând impresia că... Pe CRM-ul niciodată n-a atacat PD-ul decât au atacat unele, unii reprezentanți ai exact, PCR-ului. Exact. voroni niciodată n-a atacat exact, exact. PD-ul. În schimb, PD-ul nu cruță pe CRM-ul și am spus deja, iar în teritoriu îi, îi, îi deci, confiscă de fapt anumite da, forțe din provincie, consilieri primari, chiar filiale și așa mai departe. Deci toate acestea mă fac să cred că în fond nu e excluse o apropiere dintre aceste două partide. Dacă eu greșesc, înseamnă că comportamentul Poate greșesc Eu nu sunt categoric Dar în, în situația asta comportamentul Partidului Comuniștilor este lipsit de logic Bine, vom trăi și vom vedea Campania electorală abia a început O să avem, cred că Unele clarificări pe parcurs Clarificări de tactică De strategie Doamnelor și domnilor Din păcate trebuie să punem punct Aici emisiunii noastre Domnul Petru Bogatu și Nicolae Negru vă spunem la revedere. Rămâneți în continuare cu Radio Vocea Basarabiei. O singură marcă uni campanii de sacrificare a intereselor. Evancerca demiterea guvernului. Deputații comuniști au depus azi. Suntând anumite declarații contradictorii dintre liderii alianței. Eu unpozimist am, am șujdicat o perioadă. Guvernul Alianței pentru Integrarea Europeană 2 a fost demis astăzi de parte. Săptămâna, Săptămâna politică, politică cu Bogatu și Negru. Numai la vocea Basarabiei Săptămâna politică